Horten, ba, hirugarren, hirungo-bilgune eh, feministak argazkin lehiak eta martxan jarri du. Guretzat, oso kutsuna den ekimena zeren parte hartze oso handia da eta jendearen interazioa bilatzen du. Eh, emakumeren bizibilizazioaz hitz egiten dugunean honetaz ere ari gara, ez, emakumeak ba pixka bat eh, plazara ateratzeko intentzioarekin. Aurten zorte handia izan dugu zeren irungo argazkilarei elkartearekin e, kolaborazioa edukiko dugu eta laguntza gauza askoetan, gauza teknikoetan batez ere eta hori, sariak e, e, izateko eta kolaborazio esberdinak ere izango ditugu. Aurten leloa e, Garra hitzen pixka bat, e, eranbaten ari dugun kanpaina e, puntu beltzak eta emakumearen denosan duan bezala bizilorizazioa kontua dela eta e, emakumen historiak eta historioak e, kalera pentsatu genuen gai bezala, eta hori izango da e, leloa pixka bat e, emakumeak historiakin edo historioekin e, lelo rempean, parte hartzaile bakoitza hiru lan bidali alko ditu badire neurri zehatz batzuk eta e, aurten formatoa aldatu dugu beste urtetan digitalean egin ditugu eh lehiaketak baina aurten salto qualitatiboa e, emango dugu eta eh lanak inprimatuak bidaltza eskatuko diogu parte hartzaileei eta gaste irungo gazte informazio bulegora bidaltza eskatzen dugu E, ere bertan jaso eta gero irusari ezberdin ira ez besteko aukera egongo delarik. <tos> irusari hoietan ere aldaketak egongo dira, beste urte batean eh bazegon jendeak bozkatzen zuen sari a soilik pizka bat e, popularragoa izateko, hori ez dugu galduko, seren berez gure izaera da eta baita ere Sari hori emango dugu, pixka bat herria herritarren gustkoen den argazkiaren saria gero aurten sanduan bezala aldaketa egongo da eta sari profesionala ere egongo da, argazkilaritza adituak diren hiru pertsonepaile egongo direla eta gero e, beste bat argazki kutsuna ja, pixka bat e, bilguneko kidei gehien gustatu edo gehien e leloarekin edo gaiarekin bat gehiendoan argazkiari saria emango diogula. Epea apirilaren 20 hasi eta maiatzaren hogeian amaituko da lanak jasotzeko eta e ekainaren lehenengo igandean eh erakusketa izango da Zabaltza Plazan urtero bezala bertan bozkatzeko aukera izango da herritarren sari hori banatzeko. Eta beno, hori se pizka bat, animatzea jende guztia parte hartzera, lehiaketa polita polita dela izan da besteetan, eh gara ere lanak beste leku batzuetan ere jartzen, ba, pixka bat e, oi hartuna emateko, ere herriantzear, eta beno, pues hori, e, jendea parte hartzea animatzea eta ba, beste urra txiki bat dela emakumeak eh